Înfățișare Pudrează râul tragic în oglindă Cu deamănuntul cristalin de bal. Săltate în coc volutele Să prindă perucii de argint un encefal. La balul liniștit de mare gală De vrei să placi frumosului tău domn, treaz Olește-ți masca facială și dinții înverziți de duh de somn. Luminile odăilor le stinge. Să înceapă marea pară de opal, gând înghețat din iarna care ninge în creștet, ca într-un parc pe encefal. Fi domnului statură luminoasă cu gândul, sprinte în fulger viitor. Să-ți fie brațul spadă bătăioasă și ochiul disc lunar lunecăt.